Ana Karenina, pista 12. Capitolul 34 Plecând din Petersburg, Vronski și lăsase locuința încăpătoare de pe Strada Morskaya prietenului și camaradului său preferat, Petrițchi. Acesta era un tânăr locotenent, nu prea distins, sărac, înglodat în datorii, veșnic beat spre seară, adesea dus la arest pentru fel de fel de istorii hazle și scandaloase. Însă iubit atât de camaraz, cât și de șefi." Ajungând de acasă, de la gară, pe la 11, Vronsky văzu la scară o trăsură cunoscută. După ce sună, auzi din dosul ușii hohotul de râs al unor bărbați, gânguritul unui glas de femeie și strigătul lui Petrițchi. Dacă e vreun har, să nu-l lași înăuntru." Vronsky porunci ordonanței să nu spună nimănui că sosise și intră încet în prima odaie. Baroneasa Silton, Prietena lui Petrițchi ședea la o masă rotundă și făcea cafea. Strălucitoare în rochii, ai dat la violet cu obrăjorul rumen încadrat de părbălai, i-au plac camera ca un canar cu gânguritul său parizian. În jurul mesei ședeau Petricki, în haină de casă, și capitanul de cavalerie, Kamerevski, în uniformă, venit probabil de la slujbă. Bravo, Vronski! Strigă pe se în sus și dând cu zgomot scaunul la o parte. Stăpânul în persoană, baroneasă, să-i dai o cafea din ibricul cel nou. Nu te așteptam. Sper că ești mulțumit de podoba biroului tău, adaugă el, arătându-o pe baroneasă. Cred că vă cunoașteți. Cum nu? a Vronski, zâmbind vesel și strângând mânușița baronesei. Suntem doar vechi prieteni. Vii de la drum zise baroneasa, așa că fug. Iar dacă te stingheresc, plec chiar în clipa asta. Doamnă, oriunde te afli, ești la dumneata acasă, răspunse Vronski. Bună ziua, Kamerovski, urmă el strângând cu răceală mâna capitanului. Uite, dumneata nu știi să spui niciodată lucruri așa de drăguțe, se adresă baroneasa lui Petrițchi. Cum să nu? După masă am să vă spun și eu ceva care nu o să fie mai prejos. După masă e foarte ușor. Ei, hai să vă fac cafeaua. Du-te de te spală și te dichisește," spuse baroneasa lui Vronski, așezându-se iarăși și învârtind cu grijă un șurubel la ibricul cel nou. Pierre, dăm cafeaua," s Se adresă ea lui Petrițchi. Ei zicea Pierre, după numele său de familie, fără să caute a ascunde relațiile dintre dânși Vreau să mai adaug puțină." Ai să o strici." Nu, n-am să o stric." Ei, dar unde ți-e soția? Întrebă deodată baroneasa, întrerupând convorbirea dintre Evronski și camarazii săi. Noi te-am și însurat aici. Ți-a adus soția? Nu, doamnă, boiem m-am născut și boim am să mor. Cu atât mai bine, cu atât mai bine. Dăm mâna! Fără să dea drumul mâinii lui Vronski, baroneasa se apucă să-i povestească ultimele sale planuri, împărându-le cu glume și ceruș faptul. El tot nu vrea să divorțeze de mine. Ce trebuie să fac? El era soțul ei. Vreau să încep acum procesul. Ce mă sfătuiești? Kamerowski, ai grijă de cafea. A dat în foc. Vezi, eu sunt ocupată. Vreau să intentez proces ca să intru în stăpânirea averii mele. Înțelegi absurditatea. Sub cuvânt că aș fi necredincioasă, adăugă baroneasa disprețuitor, vrea să pună mâna pe avutul meu. Vronski asculta cu plăcere gângurea la la acestei femei drăgălașe, îi aproba planul, îi dădea sfaturi, pe jumătate în glumă, reluându-și tonul obișnuit cu care vorbea în general cu femeile de felul acesteia. La Petersburg, în lumea lui Vronski, oamenii se împărțau în două categorii bine distincte. Una inferioară, alcătuită din oameni ordinari, proști și mai ales ridicoli, care cred că un bărbat trebuie să trăiască numai cu o femeie, nevasta lui, că fetele trebuie să fie neprihănite, femeile pudice, bărbații curajoși, cumpătați și energici, că trebuie să-ți educi copiii, să-ți câștigi pâinea, să-ți plătești datoriile și fel de fel de alte prostii asemănătoare. Aceasta era categoria oamenilor demodați și plicticoși. Iar a doua, în care intrau Vronski și cu prietenii săi, acei care făceau parte din ea trebuiau să fie mai cu seamă eleganți, frumoși, darnici, Bravi, veseli, gata să se lase pradă de oricărei patim fără să roșească și să nu le pese de nimic." În primele clipe, Vronski se ca cam buimăcit. Venise cu impresiile din cealaltă lume, de la Moscova. Dar reintră îndată în lumea veselă și plăcută de mai înainte, ca și cum și-ar fi vărât picioarele în niște papuci vechi. Cafeaua nu se mai făcu, ci dădu în foc și-i stropi pe toți, stărnind ceea ce era de așteptat, râsete și gălăgie, pătându i scump și rochii baronesei. Și acum, la revedere! Altfel, n-este de mai spăl niciodată și o să am pe conștiință cea mai mare crimă pe care poate să o săvârșească un om bine crescut: a fi murdar. Trebuie să zic că mă sfătuiești să-i pul cuțitul la gât? Negreșit! Și încă în așa fel încât mânuța dumitale să fie cât mai aproape de buzele sale. Are să-ți sărute mâna și totul o să se isprabească cu bine, răspunse Vronski. Prin urmare, ne vedem astăzi la teatrul francez." Și barona s-a dispărut cu un foșnet de rochie. Camerovski se ridică și el. Vronski îi întinse mâna și, fără a-i mai aștepta plecarea, se îndreptă spre camera de baie. În timp ce se spăla, Petrițki își expuse pe scurt situația, care se schimbase după plecarea prietenului său. Nu mai avea niciun ban. Tatălui îi spusese că nu-i plătește datoriile și nu-i mai dă niciun ban. Un croitor vrea să-l bage la închisoare pentru datorii, un altul îl amenința de asemenea cu pușcăria. Comandantul regimentului îi declarase că, dacă nu încetează scandalurile astea, va trebui să-i ceară demisia din armată. se seturase săturase de baroneasă ca de crei, mai ales că îi tot pretindea bani. Îi plăcea alteia. Are să-i lui Vronski. O minune, o splendoare, în stil pur oriental. În genul sclavei Rebecca, mă înțelegi? Se certase ieri cu Bercoșev, care voia să-i trimită martori, dar, bineînțeles, nu se nimic din asta. În genere, totul era admirabil și extraordinar de vesel. Fără a-și lăsa camaradul să aprofundeze amănuntele situației sale, început să povestească noutățile interesante. Ascultând atât de cunoscutele istorioare ale lui Petritschi, în atât de cunoscută atmosfera a casei sale, unde locuia de trei ani, Vronski încerca un plăcut sentiment de reîntoarcere la viața obișnuită și fără griji din Petersburg. Nu mai spune!" strigă Vronski, ridicând piciorul de pe pedala lavoarului, unde șuda ceafa roșie și voinică. Nu mai spune!" repetă el, auzind că Lora se încurcase cu Mileev și îl părăsise pe Fertinhov. Și l a rămas tot așa de prost și de îngânfat? Dar, Buzulukov, ce mai face?" A, să-ți spun una bună cu Buzulucov, o minune!" strigă Petrițchi. Ești știi slăbiciunea, balurile! Nu scapă niciun bal de la curte. Se duce el la un bal mare cu o cască nouă. Ai văzut căștile noi? Sunt foarte frumoase și ușoare. Stă el! Ce faci, mă asculți?" Te ascult!" răspunse Vronski, frecându-se cu un prosop lușat. Trece Marea Ducesă cu un ambasador și, ghinionul lui, încep să vorbească despre noile căști. Marea Ducesă ținea să arate o cască nouă. Când îl vede pe amicul nostru, petriți chiar cum stătea Buzul cu casca în mână, Marea Ducesă îl roagă să-i dea puțin casca. Dar el nu-i o dă. -o fi asta, nu mai face semn cu ochiul și cu capul, se încruntă la dânsul. Dă-i-o! El nu și nu, încremenise. Îți poți închipui. Deodată, unul, cum îi zice, vrea să ia casca, dar el nu și nu. Atunci acela i-o smulge și o întinde Marii Ducese. Iată o cască nouă," zice Marea Ducese. Întoarce casca și închipuiește-ți. Cad din ea o pară și niște bomboane. Două funturi de bomboane. Le strânsese acolo drăguțul de el." Vronski se prepădea de râs. Mult timp după aceea, chiar când vorbea despre altceva, ori de câte ori își aducea aminte de cască, izbucnea într-un râs sănătos care îi dezverea dinții puternici și deși. După ce află toate noutățile, Vronski își puse uniforma cu ajutorul feciorului și se duse să se prezinte la regiment. După prezentare, se gândi să se ducă la fratele său, la Betsy și să facă încă vreo câteva vizite în cercurile unde ar putea o întâlni pe Karenina. Și, după obiceiul lui, la Petersburg plecă de acasă cu gândul de a se întoarce noaptea târziu. Partea a doua. Capitolul întâi. La sfârșitul iernii a avut loc în familia Șerbațchi un consult medical care urma să se pronunțe asupra sănătății mezinei și a măsurilor ce trebuiau luate pentru restabilirea puterilor sale în continuă slăbire. Chiti era bolnavă și, cu apropierea primăverii, starea sănătății se înrăutățea din ce în ce mai mult. Medicul casei îi dăduse un tură de pește, apoi fier, pe urmă lapis. Dar cum niciunul dintre medicamente nu ajutase, o sfătuise să plece la primăvară în străinătate, de aceea fusese chemat în consult un doctor celebru. Acesta, un bărbat încă tânăr și foarte frumos, ceru să examineze bolnava. Stărui parcă cu o deosebită plăcere asupra faptului că pudicitatea fecioarei elnică nu-i decât o rămășiță de barbarie și că nu-i nimic mai firesc pentru un tânăr medic decât să examineze o fată goală. Socotea acest lucru cu atât mai firesc cu cât îl îndeplinea zilnic, profesional, fără niciun gând de rău, și de aceea socotea pudicitatea unei fete. Nu numai ca o rămășiță de barbarie, ci aproape ca o jignire personală. Trebuirea să se supună. Deși toți medicii erau din aceeași școală, studiasele pe aceleași cărți și aveau aceeași știință, și cu toate că unii erau de părere că acest doctor celebru e un medic prost, totuși în casa prințesei și în cercul său, domnea credința nu se știe de ce, că numai acest doctor cu renume putea să o salveze pe Kitty. După ce examină și percută cu atenție bolnava, zăpăcită și copleșită de rușine, celebrul medic se spălă cu grijă pe mâini și trecu în salon să vorbească cu prințul. Acesta l-ascultă încruntat și tușind ușor. Ca un om în vârstă care nu fusese niciodată bolnav și nefiind nici prost, prințul nu credea în medicină. Toată comedia asta îl ciuda, cu atât mai mult cu cât era poate singurul care înțelegea pe de-a-ntregul pricina bolii lui Kitty. Vai de mine, cum latră în vânt!" gândea prințul, aplicând vestitului medic o expresie din vocabularul vânătoresc, în timp ce asculta vorbăraia despre simptomele bolii lui Kitty. Doctorul, stăpânindu-și cu greu disprețul față de boierul bătrân, cobora a nevoie la nivelul lui de înțelegere. Își dădu seama că degeaba vorbea cu bătrânul și că în casă conducerea era în mâna mamei De aceea avea de gând să-și desfășoare înaintea ei perlele elocvenței Tocmai atunci intră și prințesa în salon împreună cu medicul casei Prințul se dădu la o parte căutând să nu arate cât de caragioasă era în ochii lui comedia asta Prințesa, dezorientată, nu știa ce să facă Se simțea vinovată față de Kitty Și acum, doctore, hotărăște-ne soarta, zise prințesa Spunem totul. Mai sunt speranțe?" Vruia să întrebe, însă buzele îi tremurară. Nu puturosti întrebarea. Ce spui, doctore?" mai decât, prințesă, dar mai întâi să discut cu colegul meu. După aceea voi avea cinstea să vă comunic părerea mea. Atunci să vă lăsăm singuri? Vă rog." Prințesa ieși oftând. Când doctorii rămaseră singuri, medicul casei început să-și expună cu sfială părerea cum că ar fi vorba de începutul unui proces de tuberculoză, dar... și așa mai departe. Doctorul celebrul ascultă, dar la jumătatea expunerii se uite la ceasornicul lui mare de aur. Așa, zise el, dar... Medicul casei tăcu respectuos la jumătatea expunerii. După cum știți, noi nu putem constata începutul unui proces de tuberculoză. Până la apariția cavernelor, nu suntem în stare să ne dăm seama definitiv de nimic. Putem numai să-l bănuim. Și avem unele simptome. Lipsa de poftă de mâncare, starea nervoasă, etc. Întrebarea se pune astfel. Când bănuiești un proces de tuberculoză, ce trebuie să faci ca să ajuți alimentația? Dar dumneavoastră știți că sub aceste stări se ascund mai totdeauna și cauze de ordin moral, sufletesc." Și îngădui să adauge cu un zâmbet fin medicul casei. Da, se înțelege de la sine," răspunse celebrul doctor uitându-se din nou la ceas. iată mă te rog, a fost reparat podul peste iauza. Ori tot trebuie să o colești." E reparat? În cazul ăsta pot să ajung acolo în 20 de minute." Prin urmare, am spus că problema se pune astfel." Stimulația alimentației și liniștirea nervilor Una are legătură cu alta Trebuie să acționăm din amândouă părțile Dar despre călătoria în străinătate? Întrebă medicul casei Sunt împotriva călătoriilor în străinătate În afară de asta, vezi dumneata Dacă există începutul unui proces de tuberculoză Ceea ce nu putem ști Atunci voiajul peste graniță nu poate ajuta E necesar un tratament care să ajute alimentația și să nu facă rău. Doctorul vestit își expuse planul de tratament cu ape de soden, al căror scop principal era probabil faptul că nu puteau face rău. Medicul casei îl ascultă cu atenție și cu respect. Totuși, aș invoca în sprijinul unei călătorii în străinătate, schimbarea obiceiurilor și evadarea din mediul care stârnește amintirile. În afară de asta, și dorința mamei, adăugă medicul casei. Ei, în cazul ăsta n-au decât să plece. Numai să se ferească de șarlatania aceia de nemți, căci au să-i agraveze starea. Trebuie să urmeze numai prescripțiile noastre. Dar, în fine, să le lăsăm, n-au decât să plece. Se uită din nou la ceas. O, trebuie să plec. Și se îndreptă spre ușă. Doctorul celebru comunică prințesei, dintr-un sentiment de politețe, că trebuie să o mai vadă o dată pe bolnavă. Cum? Să mai examinați o dată? izbucni ea îngrozită. Ah, nu, prințesă! Am nevoie numai de unele amănunte. Poftim! Întovărășită de doctor, mama intră în salonul unde se afla Kitty. Slăbită și rumene la față, cu o lucire neobișnuită în ochi din pricina rușinii indurate. Chitii stătea în mijlocul odăii. Când intră doctorul, îi se împurpura obraji, obrajii, iar ochii se umplură de lacrimi. Toată boala și tot tratamentul îi se păreau ceva stupind, caraghos chiar. Tot atât de caraghos cum ar fi dacă ai vrea să lipești bucățile unui vas spart. Inima îi era zdrobită. Vreau să o vindece cu pilule și cu prafuri? Dar nu-și putea jigni mama, mai ales că aceasta se socotea vinovată. Prințesă, fiți bună și luați loc Îi spuse celebrul doctor Acesta se așeze zâmbind în fața ei Îi luă pulsul și începuse să pună din nou întrebări plictisitoare Kitty răspunse la câteva întrebări Apoi se supără deodată și se ridică în picioare iată mă doctore, dar asta n-are niciun rost Mă întreb de trei ore același lucru Vestitul doctor nu se supără O irascibilitate bolnăvicioasă îi spuse el bătrânei prințese după ce ieși Kitty. De altfel, l-am isprăvit. Apoi doctorul expuse în mod științific prințesei, ca unei femei excepțional de inteligente, starea fetei sale și încheie prescriindu-i cum să bea apele, de care de altfel n-avea nevoie. La întrebarea dacă trebuie să plece în străinătate, doctorul se cufundă în meditații ca și cum ar fi avut de dezlegat o problemă încurcată. Până la urmă, rosti hotărârea. Să plece dar să nu se încreadă în șarlatan, ci să ceară sfatul lui în orice împrejurare. După plecarea doctorului, atmosfera parcă se mai înveseli. Întorcându-se la Kitty, mama se învioră, iar bolnava se prefăcu și ea că e veselă. Acum trebuia să se prefacă foarte des, dacă nu chiar totdeauna. Mamau, crede-mă că sunt sănătoasă, dar dacă ții să plecăm, hai să plecăm, spuse Kitty, și căutând să arate că o interesează voiajul proiectat, început să vorbească despre pregătirile de plecare. Capitolul 2 După doctor veni Dolly. Știa că în ziua aceea trebuia să fie consultul. Cu toate că de-abia se întremase după naștere, născuse o fetiță la sfârșitul iernii, și deși avea o mulțime de necazuri și de griji personale, Dolly, lăsând acasă un sugat și o fetiță bolnavă, venise să se intereseze de Kitty, a cărei soartă se hotăra în ziua aceea. Ei, ce se mai aude? Întrebă Dolly, intrând în salon, fără să-și scoată părăria. Văd că lumea e veselă. Va să că toate sunt bune? Ai casei încercă să-i povestească cele spuse de medic. Dar, deși doctorul vorbise foarte frumos și mult timp, nimeni nu putu creda ceva din cele spuse de dânsul. Interesant era numai faptul că se hotărâse plecarea în străinătate. Doli suspină fără voie. Sora sa, cea mai bună prietenă, pleca. Iar viața ei nu mai veselă nu era. După împăcare, raporturile cu Stepan Arcadici ajunseseră în jositoare. Sudura făcută de Ana nu se dovedise trainică. Legătura conjugală cedase din nou în același loc. Nu era nimic sigur dar pe oblonschi nu-l găseai niciodată acasă. Cu banii stăteau prost. Bănuia că Stepan Arcadici îi era infidel, o chinuia veșnic pe Doli, care încerca să gonească aceste gânduri de teama suferințelor pricinuite de gelozie, încercate nu de mult. Prima izbucnire de gelozie, odată înturată, nu se mai putea repeta. Chiar descoperirea unei alte infidelități nu ar mai fi putut să o impresioneze atât de adânc ca întâia oară. O astfel de descoperire, acum, ar fi lipsit-o numai de unele obiceiuri familiale Doli se lăsa înșelată, disprețuindu-și soțul Dar mai cu seama disprețuindu-se pe sine pentru această slăbiciune Pe lângă toate acestea, grijile marii gospodării o chinuiau fără răgaz Ba mergea prost alăptatul sugaciului, ba pleca de daca, ba se îmbolnăvea un copil ca acum Ei, ce mai fac ai tăi? o întrebă mama Ah, mama, și așa ai destule necazuri. Lily s-a îmbolnăvit. Mă tem să nu fie scarlatină. Am ieșit acum ca să aflu ce e cu Kitty. Dacă o fie ferească Dumnezeu scarlatină, n-am să mă mai pot mișca din casă. După plecarea doctorului, bătrânul părinț ieși și el din biroul său, își întinse lui Dori obrazul și, după ce schimbă cu ea câteva cuvinte, spuse soției sale. ce ți hotărât? Plecați? Dar cu mine ce vreți să faceți?" Alexandră, cred că ar trebui să rămâi," răspunse prințesa. Cum vreți." Mama, de ce să nu vină și papa cu noi?" zise Kitty. Ar fi mai plăcut și pentru el și pentru noi." Bătrânul prinț se ridică și o mângâie pe păr. Kitty își înălță fața și îl privi zâmbind silit. Avea totdeauna impresia că prințul Deși vorbea puțin cu ea, totuși o înțelegea mai bine decât toți ceilalți membri ai familiei. Camezină era favorita tatălui său și îi părea că dragostea lui pentru ea îl face mai pătrunzător. Acum, când privirea ei întâlni ochii lui albaștri și buni a țintiții asupărei, îi se păru că prințul citește până în fundul sufletului ei și înțelege tot răul ce roade. Se îmbujoră și se aplecă spre dânsul, așteptând o sărutare. Dar el o mângâie numai pe păr și-i spuse. Stupide mai sunt și buclele astea false. Nici nu ajungi până la fica ta cea adevărată, ci mângâi numai părul unor muieri moarte. Dar tu, Dolinca, o întrebă prințul pe fata lui cea mai mare, ce-ți face asul? Bine, papa, răspunse Doli, pricepând că era vorba de bărbatul ei. Nu prea stă pe acasă, aproape nici nu-l văd. Nu se putut împiedica să adauge dolii cu un zâmbet ironic. Cei cu dânsul încă n-a plecat la țară să vândă pădurea? Nu, se tot pregătește de plecare. Așa, făcu prințul. Atunci să mă pregătesc și eu? Am înțeles, spuse el soției sale așezându-se. Știi ceva, Catia? Adăugă el către mezină. Deșteaptă-te într-o bună zi și spuneți. Sunt sănătoasă tun și veselă. Hai să mă duc chiar la plimbare cu papa adis de dimineață pe ger. Ce zici?" S-ar fi părut că vorbele tatălui său erau lucruri foarte simple, dar aceste cuvinte o tulburare pe Kitty, care se pierdu cu firea, întocmai ca un criminal prins asupra faptului. Da, el știe tot, înțelege tot și vorbele lui îmi spun că starea mea este umilitoare și trebuie să o învind. Dar n-a avut curajul să răspundă. Îngăimă ceva, apoi izbucni deodată în plâns și fugi din o daie. Uite glumele tale!" tăbără prințesa asupra soțului său. Așa faci întotdeauna!" își începuia predica de dojană. Prințul ascultă mult timp mustrările soției. Tăcea! Numai fața-i se poți somora din ce în ce mai tare!" Îți face atâta milă, sărăcuța! Atâta milă!" Dar tu nu simți că o doare orice aluzie la pricina suferinței sale? Ah, să te înșel așa asupra oamenilor!" zise prințesa. După schimbarea tonului său, Dolly și prințul înțeleseră că era vorba de Vronski. Nu pricep cum nu există legii potriva unor oameni atât de josnici și de meschini." Ah, mi-e atât de greu să te ascult!" Rostip o prințul, ridicându-se din fotoliu și dând să plece. Dar se opri în ușă. Există legi, măicuță? Dacă e vorba, am să-ți spun eu cine poartă întreaga vină. Tu, tu, numai tu. Legii împotriva unor astfel de domnișori au fost totdeauna și mai sunt și azi. Crede-mă că dacă nu l-ai fi încurajat tu, eu, om bătrân, l-aș fi provocat la duel pe filfizonul ăsta. Da, și acum tratează-o tu și adu la laten de ăștia în casă. Prințul ar mai fi avut multe de spus. Auzind însă aceste cuvinte, ca totdeauna în chestiunile grave, prințesa se potoli și începus o mustre conștiința. Alexandră, Alexandră!" șopti ea, făcând o mișcare spre dânsul și izbucnind în plâns. Cum izbucni prințesa în plâns, prințul se potoli și el și se apropie de dânsa. Hai, ajunge, ajunge! Știu că e greu și pentru tine!" Ce să-i faci? Nu-i cine știe ce mare nenorocire. mare Dumnezeu? Mulțumesc!" Zise el fără să-și dea seama de ceea ce spunea, răspunzând la sărutarea înlăcrimată a prințesei, pe care o simți pe mână și ieși din odaie. Când Kitty părăsi plângând salonul, doli simți cu instinctul ei de mamă și de soție că aici era nevoie de o mână de femeie și se gândi să intervină. Își scoase pălăria și, pregătită sufletește, mai mai să-și îndeplinească rolul. În timpul atacului mamei asupra tatălui, Doli încercă să o domolească atât cât îi respectul filial. Însă când îi prințul, Doli cu. Îi era rușine pentru mamă și se înduioșo de tatăl său care își redobândi numai decât blândețea. După ce ieși însă prințul, Doli se hotărâ să-și facă datoria, să se ducă la Kitty și să o liniștească. Mama, vreau de mult să-ți spun ceva. Știi că Levin avea de gând să ceară mâna lui Kitty când a venit aici ultima oară? I-a spus lui Stiva. Ei și, nu înțeleg. Poate că l-a refuzat, nu ți-a spus? Nu, nu mi-a spus nimic, nici despre unul, nici despre celălalt. E prea mândră, știu însă că totul se trage de aici. Da, închipuiește că l-a refuzat pe Levin... Și eu știu că nu l-ar fi refuzat dacă n-ar fi fost celălalt Pe urmă acesta a înșelat-o așa de cumplit Îngrozită la gândul cât de vinovată era față de Kitty, prințesa se supără Ah, nu mai pricep nimic În ziua de azi toți vor să trăiască după capul lor Nu spun mamei nimic și pe urmă poftim Mama, mă duc la dânsa Du-te, eu nu te opresc îi răspunse mama CAPITOLUL 3 Intrând în micul budoar al lui Kitty, o odăiță drăguță cu tapete roz și cu statuete de sax, o încăpere cu un aspect tot atât de proaspăt, roz și vesel, cum fusese însăși Kitty cu două luni în urmă, Doli și amintea cu câtă voie bună și plăcere o rânduiseră împreună anul trecut. Îi se străse inima când o văzu pe Kitty, șezând pe un scaun scund lângă ușă, privind țintă, neclintit, un colț al covorului. Kitty aruncă o privire surorii sale, dar fața ei nu-și schimbă expresia rece și oarecum aspră. Plecând dată și n-am să pot ieși multă vreme din casă, iar tu n-ai să poți veni la mine, zise Daria Alexandrovna așezându-se lângă ea. Vreau să-ți vorbesc. Despre ce? O întrebă repede Kitty, ridicând speriată capul. Despre ce, dacă nu despre durerea ta? N-am nicio durere. Lasă, Kitty. Cum îți închipui că s-ar putea să nu știu? Știu totul și, crede-mă, asta nu are nicio însemnătate. Toate am trecut pe aici. Kitty tăcea. Fața ei avea o expresie severă. Nu merită să sufer din pricina lui, adăugă Daria Alexandrovna intrând de-a dreptură în miezul subiectului. Da, fiindcă m-a desconsiderat. În cuvință, Kitty, cu glas tremurător. Însă, nu mai vorbi? Te rog, nu mai vorbi? Cine ți-a spus asta? Nu ți-a spus-o nimeni? Sunt sigură că a fost îndrăgostit de tine și e îndrăgostit și acum. Dar, ah, pentru mine compătimirea asta e lucrul cel mai îngrozitor. Izbucni Kitty și se supără brusc.